Ne, întorși pe urmele vasului străvechi, într-o regiune muntoasă, unde printre păduri și piscuri se găsea o vale roditoare cu un sat de oameni simpli, însă curați la suflet și cinstiți în cugetele lor. Aceștia trăiau liniștiți, drămâindu-și agoniseala, până când, într-o zi spre asfințit, Vale, cât mai departe. Cum? ce s-a întâmplat? Spune ce s-a întâmplat. Cum adică, cum să părăsim casele noastre, grădinile, povărnișurile cu semănăturile atât de trudnic lucrate? Tot, tot, tot, tot. Cum? Luați numai ceea ce se poate cărea în mare grabă. Vitele, păsările, semințele și să nu zăboviți că va la... fi vai ce amar de e... Cine este acesta care ne tulbură tihna de viață? E... i facem de pe Să luăm, o facem mai bine. E... stați ce. Eu cunosc. Este Halibu, Halibu, născut printre noi, Halibu. care s-a retras în pădure de foarte mulți ani. Halibu, Halibu. Halibu. da, îl știu și eu, Halibu, vânătorul cel iscusit, care pe vremuri se întorcea acasă seara și ne împărțea cu mărinimie din vânătoare. său. Oameni tot, tot! Ce-mi satul înainte de ivirea zorilor? Că pe urmă va fi prea târziu! Vecineţi! Și ai pierdut mințile, Cum să plecăm de aici? mâine Muntele pe care le vedeți în zare, se va prăbuși peste sat. De sub el vor izvorâi puhoaie fierbinți care vor acoperi semănăturile și vă veți prăbăti până la ultimul, dacă nu mă ascultați. Dovedește-ne că ceea ce spui este adevărat. Da, da, da, să, da, să ne dovedești, dovedești, Că doar nu o să ne luăm după vorbele goale a unui oarecare. Bă, Oamenii, cum credeți? Hai, nu, nu te credeți! Nu ne crede, crede. de unde știi! Hai, da, să ne Bine. Bine, am să vă povestesc din fir în păr. Tot ce mi s-a întâmplat. Cum se face că m-am retras în pădure. Câte minunății mi-a fost dat să văd și să cum. Să auzim, bărb. Să Să și dacă ne convinci vom coborâ de-a lungul râului chiar în noaptea asta. Nu, no. de santa, nu te sfătuiesc să ieși la lumină din grota cu labirinturi nesfârșite în care împărățește tatăl tău, draconul. No, de ce? Vreau să vă soarele, no. să văd pădurea, florile, no. viața din afară. Cum să te fac să mă înțelegi buna mea, Doică? Da-te pas cu o mulțime de primejdii. Care? Bună păsările cerului. Să știi că sunt de două feluri, păsări măiestre, fermecătoare la glas, dar și păsări răpitoare. Cocorii, bună oară, îți vor zări de sus veșmântul argintiu de mătase și vor cobori ca săgeata să te îlhațe. Bine, dar cum să îndrăznească? Eu sunt fata celui mai temut împărat din lumea de sub munte. Puterea și comorile părintelui meu nemăsurate sunt. Niciun pământean n-a strâns odată atâtea perle, atâta aur, atâta rubin, corali. Nu are nimeni atâția supuși care mișună prin mări și prin galeriile fără capăt, încărcate cu nestemate. Așadar, nu-mi pasă. Ai să te căiești! Ai să Ei, te e păsări cântătoare, Ce de flori, iar cerul pare atât de albastru încât se vede licărind în depărtare aurul stelelor. S-ar putea întâmpla să mozi un cu să-mi cadă vânat bun. Se află atâția oameni sărmani în satul meu care mă așteaptă în asfințit, știind că am să-mi împart cu ei orice bucățică. Acolo un cocor care se înalță dintre tufișuri cu un șarpe argintiu unghiare. Ia să trag și să salvez șarpele. Liberii, când m-a răpit cocorul acela blestemat. Îți cumva rănită? Încă n-a apucat să mă sfâșie. Puțin a lepsit să mor de strânsoarea lui. Fata, te văd împodobită cum... Nu mi-a fost dat să văd vreodată în fața ochilor o făptură. Eu sunt fata împăratului dragonilor. Singura lui fată. Pe mine mă cheamă Halibu cumine împărăția tatălui meu pentru ca măria sa și sfetnicii lui să cunoască Salvatorul și să te răsplătească așa cum se cuvine și unde este împărăția tatălui tău mm. vezi gura aceea de peșteră da da, da o, o văd pe acolo se intră dar se află păzită strașnic și fără învoire împărătească acolo nu se intră nimeni nu poate bănui din afară ce ferie și câte bogăție ascundă adâncurile. bine eu sunt un om simplu, vânător, sărac. <laughs> În schimb eu, eu sunt lumina ochilor părintelui meu. Și numai cu un vârf de săgeată, dacă greșeai ținta, n-aș mai fi fost pe lumea asta. Bine, dacă așa stau lucrurile, am să primesc invitația ta. Dar, Halibu, ia seama, nu gusta din bucatele ce ți se vor pune pe dinainte, nici din vinurile de pe masă. Nu primi niciun alt dar decât ce i spune eu, oricât de uimitor ți s-ar părea. Atonde? Não, sei certado, minha. și fructe exotice furate de pe porâmbi scufundate. Înțeles măria ta! Astăzi e o zi mare. Îl avem o pe viteazul Halibu, cel care mi-a salvat de la pieire singura și pre iubita mea fică, moștenitoarea tronului. Bine wow. ai venit, Halibu! Vine ai venit! Să ne trăiești, Halibu! În capul mesei, și în fruntea bucatelor, îți este locul. Sunt copleșită de atâta cinste ce mi se dă. Eu nu pot să mănânc decât poame pădureții și rădăcini. Băutura mea este apa de la șifutul că Haide, haide, Mănâncă! Haide, Dacă... N-am să te silesc Totuși vreau să te răsplătesc cu tot din adis. Vină așadar cu mine Halibu Prin catacombele mele tixite cu nestemate să ți aleși și să iei atâtea când vei putea duce în spinare Halibu nu uita de sfaturile mele Nu uita induite pe pereți și ei din piatra strălucitoare. E stai să vezi, stai să vezi că am 108 catacombe de felul acesta, legate una de alta prin ganguri tainice, unde n-a pătuns picior de pământean până la tine. Perle albe, galbene, turcoaz, ramuri de norcea, purpur, prunze de siderf. Ape cu valuri de argint punți de chihlimbar. Slujitor, ridică făclia să se vadă și marmora cuponelor. Înțeles, Maria ta. Și stelele din piatra seacă să nu-i rămână ascunse viteazului Halibut. Și fără sfârșit sunt de tale. Și n-asem uită dărnicia cu care vrei să mă cinstești, Maria ta. Da. ce-aș putea face cu ele? Veșmintele mele au petice, încălțările-mi sunt roase. Nimic din toate acestea nu mi se cuvine și nu-mi pot ferici sufletul. Cum să pleci din împărăția mea cu mâna goală? le vânător, noi știm că o faptă măreață ca ta trebuie răsplătită. Uite, uite, uite, uite, cerem orice vrei și eu îți voi da. Dacă vrei cu tot din adinsul să-mi dăruiești ceva, Așa? Atunci dăm perla de sub Am zărit-o de când te-am auzit glăsuind mărit împărat al dragonilor. Să la de, de sub limba mea, pentru <coughs> cum să nu, da, da, da doar mei ai salvat fata, sigur că, da, o dau, ți-am făgădit orice și atunci eu nu-mi retrag cuvintele, așa că astea, poftim, <gătă> Lui, îngăduie -mi să mi-au rămas bun de la tine și să-ți dau un sfat. Spune, prințesa. Perla asta are să-ți dezvăluie în întregime graiul tuturor păsărilor. Cum? Oh, ce spui? Te vei convinge pe loc. Însă nu care cumva, nu care cumva să dezvălui vreunui pământean dată ce vorbesc păsările. De ce? Pentru că ai să împietrești alibu și vei muri. Dragile mele, păsărele, este atât de încântător printre voi, de când vă cunosc gaiul, încât nici nu mai vreau să mă întorc printre oameni. În veci nu voi mai încorda arcul meu să ucit pe vreuna. Și nici alte dubitoace. Doar din milă și dreptate. Ne cunoaștem toate basmele lumei. Da? Astăzi, dacă vrei, avem să-ți povestim Halibu despre chipul prințesei. și. vă ascult. Așa să te pe iarbă, la umbra florilor și fii atent A fost o dată, A fost o dată. Un râd Un isepul Și eram atât de fericit printre păsări. Mi-au istorisit atâtea basme, încât am cunoscut prin ele pământul și stelele. Acum să te credem. Te o, credem m -a m -a niciodată, dar niciodată, Părsările nu m-au mințit. Ele, ele mi-au dezvăluit că mâine în zori, muntele se va prăbuși peste sat. Oh. Și vor izbucni ape clocotite și totul, totul se va neca în lavă până la ultimul suflet. Oh. Dacă... Halibu! Halibu, ce-i cu tine? Aha, ia, uitați-vă! A palit! Pare că lasă puterile! Mi s-a tiparit pe fata masca morți! Halibu! Halibu! Halibu! Halibu! Halibu! Halibu! mă Halibu! Hali simt așa ca Halibu! Halibu! Trebuie să mă sprijin de ceva. dați, Halibu! dați, dați, dați, Halibu! Halibu! Halibu! Halibu! Halibu! Halibu! Halibu! Halibu! Halibu! Stai. M-a oprins friul. Da, pădică tremură. Începând <frage> de la gleznă. Sunt cum îmi împietresc fluierile la picioare. lungi! O greutate de strâi mă țântuiește Urca. Urca, Urcă. Urcă spre inimă. Brațele nu vor să mă mai asculte. Degetele îmi par străine. Dragii mei. Dragii mei, plecați! Plecați din aceste locuri! Plecați alergând cu vicele de căpăstru, cu boccelele în spinare, cu copii în brațe. În curând, muntele se va surpa peste satul acesta. Credeți-mă! Păsările! Păsările nu mint niciodată! Halibu! Am plecerii! Am pietrit! Mie, frale, Iată dar că ne-a spus adevărul. Așa, Așa e! Frale. Nu mai e timp de pierdut. Să pornim la drum fără întârziere. Ce semn să mai așteptăm că Halibu și-a irosit viața să ne salveze pe noi? Ia, ia uitați-vă! Uitați-vă în nu o pivoli Da, noștri, raga, prin meștie. Urle Da, urle Să fugim. Să fugim, Să fugim, Viteazul meu, Halibu, tu nu-mi răspunzi. Săteniu a plecat până la ultimul. Muntele s-a prăbușit prefăcându-se în șes. Câmpia s-a cocoșat, transformată în munte. Marea a mușcat din țărm, lărgind împărăția tatălui meu. Dar ce folos! De ce nu mai ai ascultat, Halibu? De ce nu m-ai ascultat? iată Iată-l-am întors și noi. Se mai află o putință de scăpare pentru el. O pasăre măiastră. Spune-mi care este. Și eu am să te răsplătesc, împărătește, ca o fată nemăsurată de bogată ce sunt. În ceasul acesta, nu te parte, tocmai se scufundă o corabie în larg. Să mergem grabnic între acolo. Eu un zbor, tu prin apă. Și să luăm duhul unuia dintre cei care se zbat să nu moară, ducându l aici, să sufletim piatra în care s-a prefăcut Halibon. Haidem, haide. -mi, haide -mi. De vezi? Pe cine? Pe cei doi. Pe cei doi ce se țin cu mâine de un capă de scândură, fiecare să se salveze. O să ne apropiem. Lasă-mi mie scândura! lasă-mi la mine! Am, Am copii! Ce se vor face fără mine? Eu sunt bogat! Am să le dau copiilor tel, aur, aur și grene, Ce se vor putea mai bine decât cu simbria ta dezerabilă! Nu te cred! Mă jur! Mă jur pe cer și pe pământ! N-am decât o viață! Și sunt tânări! Lasă-mi scântul la desalvare! Nu! nu ți las! stau ca cap cu ea! Ești un ticăreasc. Repede! Repede! Până piata în care s-a plăcut! Halibuma este caldă! Repede! Repede! Abia mă urnesc din loc brațele și genunchii. Ciutată. Nu mi-aduc aminte de nimic. Halibu. Cine ești tu? Cum? Nu mă mai cunoști? Nu. Chiar mă tem de tine. Pii de aici. Halibu. Dar tu cine mai ești? Nici nu-ți amintești? Nu știi? Oh, ai locuit în codru cel bătrân, cu noi, cu păsările cântătoare. Eh? Și ți-am povestit, ți-am tot povestit. <sus> Nimeni nu cuteza să-și îndrepte săgețile spre noi, atâta vreme cât tu ne-o croteai. Nu, nu nu înțeleg. Am așa ca o ceață pe curget încât nu, nu înțeleg și... Nu-mi pot aduce aminte de nimic. lui va trebui să în părăția supușilor din catacombele de sub munte, precum și din apele mărilor unde aceștia îți așteaptă poruncile. Halal, întorsătură. și cu Halibu ce facem? Aș fost mai bine să lăsăm stană de piatră decât să-l readucem la viață ca pe un nevolnic. Vă văd, vă aud, însă nu înțeleg, nu înțeleg nimic. și se duse fata împăratului dragonilor să-și plângă părintele și să-și ia tronul în primire. Dar după ce săvârși toate cele de cuvințe, așa cum o cerea obiceiul statornicit al neamului său, prima grijă pe care o a avut a fost să repare greșeala ce o săvârșise, în l pe Halibu cu un suflet străin. Să mi se pregătească o caravan încărcată cu saci cu perle, să se facă tunel prin apă, voiesc să mă duc nemtârziat la capătul dinspre soare răsare al porcilor de mărilor precum poruncește luminația ta așa moarte De ce stăruință pentru un piet vânător ca Halibur? Numai fiindcă ți-a salvat piața, recunoștința prea multă, după cum vezi să nu duce la nimic. Știu. Și atunci? Am venit, stăpâna lumii, să te rog să-l faci la loc, așa cum a fost. Adică, stană de piață? Stană. Mai bine decât cu suflet de piatră. Întoarce totul, rogute, la clipa când mai era el însuși. Casele, grădinile, povârnișurile cu semănături lucrate atât de trudne. Tot! Cali... Tot! Tot! Salvați-vă numai pe voi! Simt ca un vârțer. Trebuie să mă sprijin de ceva. Începând cu gresnele, picioarele brațele. În curând dar să mi împietrească inima. Da, da, ca da. Mărgica purpurie de sub limba împăratului dragonilor avea să nu numai har, ci și blestem. Oh, da. Dar nu puteam face altfel. Între viața mea și viața atâtor oameni trebuia să o aleg pe a lor. Murind, mi-am câștigat. Aceasta este povestea viteazului Halibu. Statuia sa dăinuie dăltuită în piatră până în zilele noastre. Parcă străjuim golful, pe locul unde marea se întâlnește cu cerul. Roasă de vânturi și ploi, popas pentru păsările ostenite, răscruce de vânturi, altar, pentru primele raze ale dimineții și prag pentru cele din urmă flăcări ale amurgului.